28. fejezet Koro este tért csak magához. A nyolcágyas korterem vaságyai két oldalt sorakoztak a falak mentén. Az övé közvetlenül az ablak mellett állt, némi kilátást engedve a kórház parkjára. Nem tudta azonnal, hogy hol van és hogy miért. A karjába kapaszkodó, lassan csöpögő infúzió látványa aztán a segítségére sietett. Összeesett a sátorban, a rossz hír hallatán. Skarlát! Sóhajtott egy nagyot, meglepetten állapítva meg, hogy valamelyest enyhült a nyelési fájdalom. Ezek szerint valamilyen erős gyógyszert kapott, és végre a kínzó szomjúsága is aláphagyott. Remélte, hogy a szülei nem kapták el, az anyjának amúgy is gyenge a szervezete. Vajon haragszik rá az apja, hogy nem tudtak miatt a hajóra szállni? Fogalma sem volt, hogy mikor indulhat a következő gőzös. Egyáltalán van annyi pénzük, hogy továbbra is Hamburgban vesztegeljenek. Nyilván átköltöznek majd egy szerényebb szálláshelyre, de mit számít az? A lényeg, hogy együtt vannak, hogy vigyáznak egymásra, zakatoltak a gondolatai. Nem volt teltház a szobában, csak két másik ágyon feküdtek, mély állommal segítve a gyógyulást. Odakint egy varjú károgott egy juhar ágán. A lombot már megtépázta a viharos szél, a sárgás levelek aranytallérokként szállingoztak a föld felé, korai kopaszodással fenyegetve a fát. De hisz még csak október volt, olyan idegennek tűnt a látvány. Palkóval még csak a szüreti bárra készülnének otthon. A legények épp a környező településeket járják, hogy a mulatságba csábítsák az embereket. Vajon rópja majd, Palkó? Vajon gondol -e majd rá? A kölesi Anna majd bizonyára kelleti magát, és ő nem lesz ott, hogy kikaparhassa a szemét, vert egyes szaporábban a pulzusa. A homlokára kiült a veríték, és a keze ökölbe szorult. Tehetetlen dühöt érzett. Majd felemésztette a féltékenység. De aztán hirtelen elernyettek az izmai. Mégis mit vár? Hogy Palkó az idők végezetéig sírjon majd utána? Nem ő az, aki hátat fordított Egernek? Még ha nem is önszántából. De nem ő az, aki elhagyta? Ha jobban lesz, ír neki, hogy egy év nem nagy idő, hogy hát ha megéri neki is várni rá. Akármit is mond az apja, akárhogy is tiltja, nem hagyhatja kétségek között. Bár csak itt lenne most vele, bár csak elmerülhetne a fekete szemében. Már egyetlen pillantása is segíteni a gyógyulást. Új hangok zökkentették ki a gondolataiból. Nyikorogva nyílt ki a fehérre mázolt széles ajtó. Az egyik szobatárs összerezzent, halka nyögdécselt egy kicsit, de aztán aludt tovább. Katica azonnal megismerte az orvost, a maszk felett csillogó meleg, szürkés-zöld szemeket. A férfit egy nővér követte, a kezében egy tálcán tégelyekbe csoportosított tablettákkal és három kis vízzel. Hogy érzi magát? Húzott az ágymeli Hans Zimmermann egy széket. Máskor álva maradt a vizitnél, az ágy végéből konzultálva vagy szükség esetén a páciens fölé hajolva, elvégezve a vizsgálatot. De most leült, amin láthatóan a fityulát viselő nővér is meglepődött. Nos, hogy érzi magát, edelényi kisasszony? gudnom kellene? Erőltetett magára Katica egy mosolyt. Erős, fiatal teremtés, meg fog gyógyulni, nyugtatta meg az orvos. Mindenkinek ezt mondja? Hánz elmosolyodott. Pontosítsunk úgy, hogy mindenkinek valami biztatót. Mikor látogathatnak meg a szüleim? Szabad egyáltalán a fertőzés veszélye miatt? Hans van habozni látszott. Nem csak a fertőzésről van szó, kisasszony. A szülei már a nyílt vizen hajóznak. Amerika felé, de... Micsoda? Mit mond? Ez valami tévedés? Vágott közbe Katica zavarta nevetgélve a képtelen állításon. Sajnálom, én nem ismerem a pontos részleteket. Csak annyit tudok, hogy ezt a csomagot küldi az édesapja. Adott át egy viaszpecséttel ellátott kartondobozt, és azt üzeni, hogy hamarosan felvezi önnel a kapcsolatot, arra kéri, hogy a Fir Járes hotelba költözön majd vissza, hogy biztosan megtalálja. De egy darabig még úgyis a kórház vendéglátását kénytelen élvezni. Pihenjen, az most a legfontosabb. Ne gyötörje felesleges gondolatokkal magát. Emlekedett fel Hans, hogy megigazítsa a betege feje alatt a párnát. Holnap reggel talán már enni is tud egy falatot. A lényeg, hogy folyadékból ne keletkezzen hiány. Pöckölte meg az infúziós üvegpalackot. Majd még egy pillantást vetve a másik két páciensre. Jó éjszakát kívánva távozott. A nővér nem követte azonnal. Hozhatok a kisasszonynak még valamit? kérdezte együttérzően, de Katica csak egy fejrázással válaszolt. A mennyezet peremén futó hajszál vékony repedésre meredt. Könnye lehet, hogy csak a festék töredezett, hogy az ő lelkével ellentétben nem volt mély a sérülés. Néhány évvel korábban a nagyanyja halálakor egyszer már érezte hasonlóan magát, amikor az öreg kárója kalapját a kezében szorongatva lassan a halba batyogott. Lehajtott fejjel, mint aki nem akar az igazsággal szembenézni, de legalábbis azzal, akinek a szomorú hírt hozta. Szélütés, magyarázta halkan motyogva. Csak foszlányonként engedve tovaszálni a gyerekszoba felé a hangokat. Katica a sarokban guggolva hallgatta végig az anyja zokogását. Szórosan átfogva a térdét, keresett védelmet. A melkasára nehezedő jeges félelem elől. Akkor érzett ennyire üresnek mindent. Akkor érezte utoljára ennyire elveszettnek magát. De az a nyomasztó elviselhetetlenség csak rövid ideig tartott. Mert bár a szeretett nagyanyja halála utáni gyász, még sokáig elkísérte, a szobáját maga mögött hagyva már nem volt egyedül. A szalomban a szülei várták, akik, mint mindig, támasztadva azonnal megfogták a kezét. De most? Most nincs itt se az apja, se az édesanyja. Nem, nem. Indul zsibadásnak a teste. Ennél sokkal könyörtelenebb a helyzet. Azért nincsenek itt, mert felszálltak nélküle arra az átkozott hajóra. Azért nincsenek itt, mert fontosabb volt nekik a saját bőrüket menteni. Azért nincsenek itt, mert feláldozták. Egy tudatos döntés következményeként magára hagyták. Egy idegen városban. Idegen emberek között.